Sofa til Camino, en podcast om den personlige rejse for Camino Kenny. En betragtningspodcast om at flytte sig i sit liv. Husk, at din støtte kan gøre en stor forskel for denne rejse. Du kan bidrage til udsendelserne ved at skrive ind. Det var jo rigtig, rigtig skægt. Det er jo altid dejligt ja, altså, at være sammen med rigtig mange mænd. Fordi man kan gå og grine hele tiden. Altså at komme ind på sådan en, en, en, en sejlklub som Royal Cape Yacht Club. Det er jo simpelthen sådan, at de damer, der kommer der, de kommer i høje hæle, og de skal ud og have læbestift på, før de skal sidde til middag og ordne deres negle. Så kommer man ind i gamle shorts og olie på t-shirten, og man skal lige have ført de der fald tilbage, og så skal man lige sørge for, at vindmåleren sidder rigtig op i masten osv. og så osv. De starter jo med at stå nede med sådan hænderne, folde på brystet og kigge på en, ikke? og så siger man, hvad så, der man sidder deroppe i masten, kommer ikke lige og hjælper? Jo jo, og så kommer de, og så ved man jo udmærket godt, at de er hjælp som hjælpsomme og søde og skæge. Så jeg må indrømme med, at de der mænd der har hjulpet mig utrolig meget. Og så er der en bestemt slags mænd. Det er ikke sikkert, at de taler godt om dem i sejlklubben. Der er en bestemt slags mænd, som jeg rigtig godt kan lide at sejle med. Og det er tit, jeg kan huske, der var en, der hed Poul, der nede Ham der Paul ham skal altså ikke sejle med, sagde til mig. Nå, hvorfor ikke det? Nej, fordi han er helt skør, han bliver rigtig, rigtig fuld og sådan noget. Og, og man ved aldrig, hvad der sker, når, når man kommer ud med ham og sådan noget. Og så bliver jeg jo straks helt vildt interesseret. Og så en dag, så sagde så, Paul vil du med? Og han har sådan nogle shorts, der er ved at falde ned over numsen, ikke? Og så har han sådan nogle Havajanas på, to forskellige, ikke? Men i det øjeblik, han springer fra broen og over på min den dante båd, så er det ikke sådan, at han går ombord, vel? Han tager båden på. Han kigger lige op. Han ser lige, hvordan min fald ligger. Han ser lige på rået. Og han orienterer sig lige. Og så tager han på, ligesom sådan en trøje, han tager på. Og så siger han, okay, hvor skal vi sejle hen? Vi sejler sgu rundt om kapte Gode Håb. Okay, siger så. Kom om, Benedikte. Og så gælder det altså bare op og hænge ind der. Og det elsker jeg. Fordi han er bare fuldstændig et med båden. Og så lægger man sig bare lige tæt på hans energi. Og så ser man, og selvfølgelig er det overhovedet ikke farligt. De andre, de der bare smadret misundelige over, at de ikke har det forhold til deres egen båd eller til deres eget instrument. Og senere har jeg mødt Edison, som gør på samme måde. Han er så brasiliansk pilot, og han siger, der er overhovedet ikke nogen forskel på at sejle og på at flyve. Det er bare vingen, der vender den anden vej. Jeg købte en lille sejlbåd i bought a little sailboat in Cape Town, og da jeg arbejdede med en arbejde til at krydse det sydatlantik, kom de fyre fra yachtklubben ned på brættet og så på mit arbejde. Og de spurgte mig, om det var almindeligt i Danmark, at kvinder skipper de båder på store krydstogter. Og jeg sagde: "Ja, de danske kvinder er Jeg glæder mig, mig så meget til at strong. høre dine erfaringer som rejsende, som pilgrim, som verdens borgere og høre dine inspirationer. Så skriv og lad mig høre. Jeg vil meget gerne inspirere os yderligere. You You'll never know about Marie but she's a girl who lives in many countries travel all the world She had a baby in Japan and a divorce in Pakistan du har lyttet til Fra Sofa til Camino En podcast lavet af Camino Kenny Jeg søger støtte til turen Hvis du ved, at der kan give lidt støtte Så skriv til dem Så de ved, at jeg eksisterer Jeg takker på forhånd Følg projektet mere inde på hjemmesiden. CaminoCandy.wordpress.com Og jeg skal sige tak til Free Archive Music, Ben Sound og andre bidragsydder. Jeg glæder mig til at høre mere til dig.